Ви слухайте український літературний подкаст Проект створено за підтримки компанії Pocketbook International та Обрій З вами Ірина Славінська Найцікавіші українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів Сьогодні Андрій Бондар читатиме сліпців Миколи Бажана Микола Бажан – український письменник, поет і перекладач Упорядник української радянської енциклопедії, шевченківського словника та історії українського мистецтва Поема сліпці мало відома сучасному українському читачеві. Хоча вона є однією з найвизначніших у біографії бажана. Хазяїн і двадцять голодних сіром, неборак та гуляк пропащих схилились понуро над голим столом, над полем розваг непутящих, мовчать і готуються, сівши уряд до лютих своїх колобродин. Андрій Бондар, поет прозаїк, перекладач. Андрій Бондар веде регулярну колонку, перекладає польських письменників і в порядкової антології. Бондар має гострий зір і легко вириває з набуття, забутячи невідомі явища та імена. Привіт, Андрію. Привіт. Ну, отже, ти сьогодні будеш читати «Сліпців» Миколи Бажана, і я поставлю традиційне запитання для цих подкастів. Чому ти вибрав саме цей текст, саме цього письменника? Вибір цього письменника, цього тексту має, насправді, дуже багато причин. Перша причина – це та, що, як на мене, цей твір є вершинним здобутком українського модернізму. Після «Сліпців» фактично завершується цей проект який почався Лесою Українкою і фактично закінчується кінцем 20-х років минулого століття, і це перша причина». Мені цей текст страшно подобається, він є певним компромісом між прагненням архаїки і він страшно, як на мене, перегукується не в поетичному плані, в плані, мабуть, ідеологічному з творчістю Вільміра Хлебнікова, який mm. теж шукав якісь промови. Ну, і, тим паче, Микола Бажан, я читала, він перші свої поезії друкував у футуристичних збірках. Так, він був футуристом, він належав до цієї групи футуристичної. От, він був близький до європейського футуризму в ранніх своїх перших збірках, а потім, як відомо, після зламу 30-х років почався зовсім інший Бажан. Ну, але я ще не... Я ще хотів сказати, що, по-друге, Бажан – мій земляк. Ми народилися з ним в Кам'янці-Подільському, і Народилося фактично в одному кварталі. тобто, це, е, Я народився вже після того, як євреїв там поменшало, а це був єврейський квартал. Я не буду наполягати на тому, що він був євреєм, але він народився саме в Штетлі. В єврейському поселенні в центрі Кам'янця-Подільського сучасного нового плану на тодішній вулиці в засоветських часів це була вулиця Лінінградська, а потім стали всі українки. От хто яка цікава зміна, правда? Так, по третє, бажан був об'єктом мого наукового зацікавлення, і я писав про нього роботу. Про саме про цю поему, тому для мене вона має шалено важливе значення і страшно вплинуло на, можна сказати, на ранню мою поезію. Взагалі ж... хотів сказати Жадан. Бажан, бажан добряче потоптався по моїй свідомості. От, до речі, мої студенти колишні час від часу любили поплутати Бажана з Жаданом. Ну, ці склади однакові, які легко переставляються. Ну так, було б дивно, якби це не, не плутали. Слухай, ти на початку сказав, що Бажан – це той приклад використання архаїки на користь модернізму. ж пояснити, що ти мав на увазі? Бажан страшно цікавий. Його модернізм полягав у відродженні цієї старої, старої забутої лексики, якої вже ніхто не послуговувався, цього сленгу кобзарів і бандуристів і лірників. Власне, поема «Сліпці» – це поема, в якій, в принципі, дуже стисло оповідається історія української руїни і те, що сталося після, після руїни і е, «Сліпці». Ці кобзорі були носіями, скажімо так, якихось певних вартостей, які дуже, сильно, які дуже сильно були романтизовані в XIX столітті. А Бажан цією поемою страшенно робить антиромантичний жест. Він будь-який романтизм заперечує, вбиває. От. Натомість пропонуючи візію е, української культури, української, ну, цієї, власне, от, кобзарства як якогось паралельного світу, підземного світу. Це дуже цікаво, тому що уявлення, традиційні уявлення про це були абсолютно шаблонними, абсолютно такими, скажімо так, приємними для українського вуха. А тут кобзарі виродки, маргінали. Так бажано, що потоптався по міфу Шевченка про кобзаря Абсолют... і так далі? Абсолютно. Не лише шевченківського міфу, а взагалі романтичного міфу про, про козацьку Україну, про, про кобзарі. Це, це, це дуже такий вагомий був крок. Деконструкція цієї тури, взагалі, ставлення до, до цих людей. Я собі ж уявила жест Бажана, який може нагадати Семенка, який согуляка на хреща таку кобзар спалює. Ну, в Бажана не було такої потреби і не було такої місії, і Бажан взагалі з іншого тіста був зроблений. Знаєш, він не був до кінця футуристом і до кінця модерністом, він все-таки насамперед своїми перекладацькими проектами. От він все життя ховався в перекладах, так, і ховався, наприклад, в енциклопедичній роботі. І це, в принципі, дуже сильно відрізняє його від людей, скажімо так, від колег, там, від Семенка. Наприклад, я не міг би уявити Семенка. Наприклад, там, на посаді прем'єр-міністра Уксера чи, чи голови Верховної Ради Абажан був, він був в кон'юнктурі е, своїм. Тобто, ну, після совєдській... 40-го року, та, коли він в партію вступив? Так, так українська енциклопедія, це ж його власне, дітище. І... Фактично, от важко уявити собі е таких бунтівників там на кшталт е Семенка е або там розстріляних там цих харківських е письменників на кшталт хвильового на посаді бажана. Ну в, в нього мені здається, е Бажана набагато складніша е постать ніж можна собі так уявити. Ну, от, власне, «Сліпці» – це доведення, так, доведення цієї тези, що він був набагато сильнішим, набагато таким повнішим, багатограннішим, ніж, ніж він представлений, в тому числі, в шкільній програмі. Ну, нагадай, ось «Сліпці не коли в кінці 20-х». Це був 29-й рік. Так, це сліпці, і сліпці теж можуть правити за певну метафору осліплення, приходу сталінських чисток, сталінського терору і репресій. Певним чином воно виростає, ця поема виростає якраз на тлі закручування гайок. Так. І, і як поет він, мабуть, збагнув якісь такі речі, які поширяли в повітрі. Просто так на голому місці, так або там чистого бажання а, проявити, скажімо так, якісь суто літератури, речі, там бажання, от написати бажання, бажання написати твір про, про кобзурів. Я думаю, що це недостатнє пояснення. Я думаю, що все-таки це якесь певне перечуття. Ну, а ще це дуже потужна паралель із написаною п'єсою Марісом Метерлінком «Сліпі». Там, де теж є люди, ну, там вони, звісно, не кобзарі, але сліпі, які ширяють в просторі, ніяк собі місця не знайдуть. Ну, теж теж засліплення, тільки там ну, така депресивна Європа. Ну, взагалі засліплення То тієї конетті можна ж згадати в цьому, і цьому Діпа, контексті. І Діпа, і купище текстів. Ну, так, це, скажімо, е, е, умовно кажучи, так схематично кажучи, це е, за, насамперед ХХ століття, от в тій фазі, так, це було засліплення різними правими-лівими і ідеологіями, і це йшло, це накочувалося дуже багато людей, е, відчували це... Е, Накочування цієї машини, яка буде знищувати і зліва, і справа, це і в Радянському Союзі, там, і в Німеччині люди розуміли, що щось йде незбагненне і жорстоке. Я думаю, я думаю що як інтерпрета... одна з інтерпретацій цієї поеми міг би бути такий, такий теж хіт. Ну, слухай, по поема «Сліпці», я так собі розумію, це відносно маловідома поема, бажана, правда? Можеш трохи розповісти про те, чому вона така умовно маловідома? Ну, по-перше, я думаю, в плані цензурному не можна було її пропускати, тому що вона була, скажімо так, вона була занадто, занадто українською, занадто мало, мало зрозумілою для тієї системи, для, для української літератури. Це парадокс. Будучи надзвичайно глибокою в українському сенсі, такий руц, так, український. Далі я буду читати, це буде видно просто. Використання архаїчної лексики, сленгу цих кобзорів. З одного боку, з іншого боку, абсолютно, ну, скажімо так, ну, хто такі кобзорі? Кобзорів і бандуристів, і лірників розстріляли в 30-х роках всіх. Всіх? Так, от, знищили і це була, скажімо так, когорта людей, яка забезпечувала тяглість поколінь, так? історично, якусь культурно-історичну тяглість поколінь. Ясна річ, що в цьому ніхто не був зацікавлений. Це по-перше. По-друге, в плані літературному це була чужа творчість. І недарма Бажан ніколи не видав в совєтські часи цієї поеми, навіть уривки цієї поеми. Саме через це, тобто це був чужий проект, абсолютно. І я коли, коли писав про сліпців, в мене не було тексту, тобто не було видано навіть в Україні цього тексту. Це була, я не пам'ятаю якого року, діаспорна публікація, з якої я просто взяв цю, цю поему. А потім Рим, Ігор Риморук, який друкував в сучасності е, мою роботу про цю поему, надрукував разом з тим і, і поему ага. «Сліпці». Таке ніби було, повернення. Так, це було перше повернення в, в Україну цієї поеми 98-й рік, журнал «Сучасність». От. Ну і, на жаль, скажімо так, я, я відійшов від літературознавства, але ну, це дуже глибока поема, і, на жаль, ніхто не підхопив естафету, ніхто не став продовжувати ці, ці роботи. Можна спробувати зробити ще одне повернення, тільки цього разу вже голосом усне повернення сліпців Бажана. ж Андрій Бондар читає поему «Сліпці» Микола Бажана. «Сліпці»? Поема історична, розділ перший. Як бранка до ніг припадає, як тіло солодке ляга, і зілля татарське айр, і холодна скрипуча куга хрумтить на долівці вертепу, як гість чобітьми розімне цей поріз татарського степу, кличання запашне. Шумить над лавками на тіччу, і раптом гойднувшись майне, странному гостю в обличчя. Кличання маю майне. Гість стрепенеться і стане, Буде прислухатися мить, Як кличання дзвонить духмяне, Як муха на шипці дзищить. Приглушених звуків висока ігра, Піднесшися б'ється об сволок, Див'ється ритмічно різьба тесляра, Оздоба хрещата, карбівка стара, зрізьбленого листя та голок, суворої хати похмурий узор, ця бинда дубова, ця камка, вмурована в плечі рогатих підпор, ув'язи стовбатого вламка, що лігши на нього, підпершися ним, мов скриню, яку найдорожчу, зав'язує сволок мотузям міцним увесь перехняблений ощеп, розпарену скриню сопух розіпхав, випар цвілі вологого шмаття, сморід жирних рутів, ще жирніших страв і пах. Солощавий латаття, здається от-от, закипівши у ключ, за закелих повніша, прилюдних бенкетів, розбещених учт, як чара піднесена тиша. Та владно узгостя побіля чола тишина зупиняється строго. Наколо всіх звуків замкнувшись лягла мовчазна нерухома облога. Пальцями ловлячи тишину, тишу хвилясту і наляд, рукою обмацуючи стіну. Як в слово, вслухаючись в хату, йде гість під стіною дивбитого ка, і вчеплено кобзу знехайну, і торбу, і лохміття кобиняка старого гуляки хазяїна. Хазяїн не дбали, і гуляка старий, з розважність можна владця сидить за столом у господі своїй, і гостей поруч нього двадцять. Хазяїн і двадцять голодних сіром, неборак та гуляк пропащих схилились понуро над голим столом, над полем розваг непутящих. Мовчать і готуються, сівши уряд до лютих свитників. Їх колобродин, і навіть репіння учувши, назад не обернувся жоден. Та нагло бандура на стінці дзвенить, голосом мідним і простим. Здригнувшись, озвалась приструнена мідь, зачеплена зляканим гостем. І обертаються кобзарі, і ока жовтавого жовна, здимається пухни в глибокій дірі. Гідка, зацікавлена і повна, бухтить, наливаючись соком в мокві, гнилим набираючись соком на двадцять одній голубій голові. Сорок одне око. Гей хто там, гей гостю озвися, який несподіваний гість, який навіжений гульвіса, з яких розпроклятих обійсть, напутники добрі, учителі, братіє перехожа, бандурники, лірники, скрипалі, пісенності пильна сторожа, я учень сліпої громади, слуга, вчителя, майстра і пана, одного із тих, хто іще зберіга занедбані тайни торбана, прийшов отклонитись громаді, узять заслущену рівності й друзі. Служби, тяжку невідрадну оту благодать Сліпецької блудної служби. За давнім звичаєм старих сліпаків Мені вже кінчилися строки. За майстром, як джура покірний Ходив три місяці і три роки. Поволі підвівся із тесаних лав Хазяїн похмурий жебрацького кішла. Юначе збентежений, Душа не дійшла, До зайде принишклого слова сказав. Хочеш кобзарські отклинщини справить, Прийшов, щоб узяти тут Визвілок наш? Та може прийшов не подумавши навіть, юначе, скажи мені: слухай і зваж. Береш бо бандуру, не панциря й тарча, не на довобої на жебри йдеш, і мовив юнак. Я наважився, старче, Наважився на все і на зганьблення теж. Старий перебендя, хазяїн завзятий вперед нахилився всім тілом своїм. А може, ти брешеш, як зрадник проклятий? А може ти зрадник, а не побратим? Юначе, скажи мені правду, попрост чи не втомлює рук, чи намуля плеча, співоцький лиш. Стунок, добро лірача, і торба, і кобза, і кост. Вірте громадо мені, і узять, дозвольте торбана у руки не смілі. Сиділи діди, хай онуки сидять на савурі, на славній могилі. Починаймо, от клинщини, друзі святі, середульші, і старші, і молодші. Питатиму я, на запитання ті, відповідай нам, паночча. І от перебенді стає наодвід найстарший з лебіїв дорослих. Запам'ятай же, промовив цей дід, ми ким караємо ослух. Кіями карається. Ослух у нас. Чи вдаром гінджала улучним? Ти щось врахобався, бувши весь час невірним, непевним учнем? Та хай, але тута, наважся лишень, спробуй лишень, зворохопся, незручних законів і вірних пісень відпосвячених требує Кобза. Братчику чесний козацьких сліпців, чи слухнянного і вірного джуру, три лади настроювать Кобзу навчив і ліру, і торбанна, і бандуру. Три лади в три строї на три голоси, що кожен із них стоголосий. Три лади, що названі в давні часи, бандуристський, скрипошний та косий. Як відав, як знав, як умів, так учасник. Ремецтво потайного лебів. три роки учив і три роки ходив Почаєва з ним аж на Київ. Чи навчився від нас тобі даний юнак, як майстер струни і приструнку набирають в деревляний священний коряк тяжкого пісенного трунку, де зварено добре, на троє ключів, троїстого ладу троєзілля. Щоб напувати німих слухачів Для розмислу стуми і весілля Проклята отрута, проклята вода В струну, як в броню, закута Невже завмирає, невже пропада Пісенна підземна славута Нестерпну вагу притамованих вод Співці схороняють одлюдні В співочому тілі торбанних колод Немов у мурованій студні Вганяючи цямру, ламаючи кліть По кліті з чорного дуба Вода, як руда, цебинить і гримить Гримить Припадає, влипає на спід і світиться по таємцям, не наче лицарство розбитого щит, шаблями й вітрами шліхований щит, відкинутий спадкоємцям. І наші криниці, як сурми, ростуть в землі Гайдамацької пущі. В колодязях трубних гримлять і ривуть, води славути, клятущі. В міцній облямівці, в лункім джерелі, до дна прикипівши зненацька, Розкривається око глухої землі, мертва вода вовкулацька. І світяться зорі, і тліють жалі, стинаються грози, схиляються люди Над оком уважним і мертвим землі, однаково і рівно усі віддалі, Відбувшись на плівці полуди, і відблиски гроз, і людей, і подій прилагаються амлені та розпухлі лежать як осуга в бездній сліпій в земному бездонному кухлі всі води країни всі тіні віків ховає в бездонню неситу око роззявлене сліпаків Всеберущий колодязь світу. Дві краплі страшної тієї води. Прекраса сліпецтва двоїста. Ознака і велич, і карп сліпоти. Тяжкий талісман бандуриста. Вморуй же, жахнувшись між лобних кісток. Дві грудки заклятого змроку. Щоб тік... Щоб спливав аж до мозгу із скла смертельний його холодок, не князівської пишної прагне тропи, вищий над князя підніжок, гідуй пишнотою й достойно ступи на сліпецький лукавий обніжок. На людських дорогах і тропах сиди, прийнявши посвяченість чорну, і кобзу прохожим під ноги клади, як голову мудру й покорну. Проходь же крізь села, поля і сади, в всевидящій сліпості й тиші. Печі водію, вдивляйся, й введи. Юрби за тебе сліпіші. Я чую вас, юрби, сліпі, навісні. Я чую вас, герці і учти, пісні, о, стороті, прокляті пісні. Вас мучу, я й ви мене мучите. Хтось мучить тебе, а ти мучиш всіх нас. Тягти ти ці доки. Чекатимеш знову, як вгавеш цей час три місяці і три роки. Над кодлом замовклем висить тишина. Дзвону чоло без язики, перекинута вінцями вниз глибина, велике, нестерпно велике піднесення звуків і рухів і душ. Так бий же в бездонного дзвона, дзвонарю поглухлий, схитаючи з руш тишини громової колону. Бий же, дзвонарю, бий же на одлі, не в дзвони, а в морди й серця. За кодлі роззявилась тиша, рот мерця». Рот зашкалубана хмура, сурма товста живота, волога і липуча рура, що блює ремига і кофта, волоцюгам сліпим, крім рота, нічого не треба. І от розкрився, як діра ешафота, 21 рот. Віками ішлими, дорогами злими, землями злими, роками злоби, мов на катівні, на площі майдани, як голови клали, сакви й тербани, мов бунчуки простріляли чуби, в баюрі, у куряві, в тузі і джі. Карка зломивши, мовчки лежи І в землю, як в жертву, вгризається З землю і руки свої грозучі На всіх перехрестках лежать Стогначі, лірники, жальники і здрайці Здобач розпачлива й пироги, зелені Сиріцькі нужденні шаги І вдовані чорні окрайці На всіх перехрестях сліпа голова Як пастку смертельну своє розкрива Піднебіння страшне тупоїдства склепіння облудних Жалів і скорбот, огидую Порохом напханий рот, Морхлий капшук без ститства. Капшука не зашморгує, всихає нехай. Хай, дай Боже, дай, за ганьбу, за злобу твоєму робу, щоб смиренні були і мудрі. Воім'я отця трішки... Місця, трішки вінця, і кожному хоч полохудрі. Споїли, крихтіли, гарчали, ривли, смерділи, змокрілі та голі. Над черевом мокрим бундючно трясли, бородою на в'ялому волі. І воло трусилось, спадаючи в з хвильованими обручами. І сказав перебендя, «Брати мій, ти побратався із нами. Слухай кобзарю, жахайсь і мовчи. І тайни почуєш многі. На всіх перехрестях лежать лірачі, а зводяться тут лиш на ноги». Тож м'ясо жіночої волови нам. Голод і пісня для бидла. Нарід готує своїм сліпакам, гори жінок та їдла, братія Лірницька, віщі нарід, по усюдах блукаючи швендя, і скільки пісень, стільки мстий, зненавид, так сказав Перебендя. Збираючи сльози, серця і п'ятаки, втулища й душі, як жертви, блукають, мов блудні огні, сліпаки, огні невмирущі і мертві, в огні ваші гаснуть брехливий кобзарю, і трупи кричать по дорогах уже. Так бити по трупах. Я перший ударю. Ударю? Невже не ударю? Невже. Я знаю, як страшно цей ляпас. Як страшно. Кричить по дорогах кородливий мрець. Смердять ваші тризни. Гниють ваші брашна. Гниє огонь ваших сердець. Скиглію замовкни. Слухай, мовчи. Великий звитях ошуканства. Звитях на підлозі. В блювотці в мочі. В гарчані любіння і п'янства. Музика козацька в саквах кавдуна. В свячений свинячий печені. Не перший кобзар'я, що тут проклина музику таку ці свячені. Годі кричить перебендя, послухай. Розум пропий, а сумління лиши. Там, де шумує севезна сивуха, у міддю з дубовім ковші. М'ясо і сивуха, причасті й окраса. Тайна причасті й відома для нас. Хто служить духу, той просить м'яса. Багато м'яса, досхочу м'яс. Хрестимся ж розп'ятим жовтим маслачам, і плоттю свою причищаємо ж плоть. Сором ведющим лишає Господь, Сліпі, отже, і срамум не бачим. Що ж бачите, люті і сліпі водії, що в піснях зберігаєте в серці, несуть животи, наче кобзи свої, розбещені страстотерпці, хоч людське слово почути не чуть. Жерти давай перебенді. Добре тим жерти, у кого, мабуть, кендюг за серце, і за кендюг серце, де істина, розум і суть. Не суть вже, несуть манашки нам кашки і борщику в горщику. Доброго Боже, пошли борщу, грудей у кошулі. І сала й цибулі, на серце ще і на душу щу, і на полумисках, в макітрах, на тарелях, де опухами жир позастигав, несуть в руках, тримаючи дебелих, врочистих кучугури страв. Воно розпарилось, розбухло й розквітло, і пишні випери, як стяги простиля. Оце гливке, й волокнувате їдло, тяжке, немов земля, і владне, як земля. Пливуть на плеса нерухомі столу. У пахноті плавкій, як в голубій імлі, ковбаси згорнуті, немов кадні кодоли, і чесником напахчені драглі, міцні шари просоленого сала, сметаний холодок у глечиках дзвінких, шлюбки вареників, що плямами на них, прозоро жовте масло повспливало, Засмоктений в трясовину підлив, качаче гузно, гуся голошийка, шийка, міцний, немов скори дубової настійка, узвар із груш рудих і глянцуватих слив, борщу густі, зеленотемні верстви, в мисках мальованих ясних, немов бурштин. О, він поглине все, він змиї все цей плин, бучного і лютого, як розпачне на жерства, сало накришено, м'ясо нарубано, всипано в миску повінці борщу, ковтає, вминає жиру і трощу, щоб кавдуни задзвеніли як бубон, щоб і замовкли у раз сліпаки, мову вірвавши одверто і нехитру, і поповзли по столі п'ястуки, пост... наче раки слизькі, обчепивши макітру, і чую сліпець в шародінні в імлі, череватою сунуть горою двоногі потвори повгнутім столі, трясучи над столом бородою, обсмоктують лодви облизують стіл. Голодні розкошелюби, звісивши клапоті з слини і жил, прищуваті її ослизлі губи. Губатого м'яса, щорнілий шмат, розпатлана мертво корогва. Сліпецьких на солод і розрад кобзарського тайного логва. Слина бучаві на губах із салом розтопленим вкупі. Плямка і стяг, недочавлений стяг, учти пророків і трупів. Кинувсь кобзар, щоб не чуть, щоб втекти. Кинувсь на ослі праворуч. репоють рти, угонять животи. Глухо блює, хтось Поруч, ліворуч метнувся, крутнувся навкруг, глуха, нездоланна задуха, огиди, черево репає з твого сусіди, з насолоди конаючи, стогне смердюх, стогни, захлипайся, страшна солотопне ротами людей і ротами бандур, як опух з чорнілий, роздувшися, лопне серце розбовтаного, міхур. Реве перебендя, підспівують інші, і звуки приглушує смороду повст. Зайшлися, збожеволівши співи одклинчин, і одклонений, надсадно зайшовся рот. Тіла посудомила чорна хороба, потрясає ротами падуча була, і під прикипає до чорного лоба, до чорного лоба тяжкого чола, голови людські болючі, як чирій, що вгвинчений довгим і впертим нуртом, поволі підноситься млілий трикірій, трьох пальців старечих над мокрим чолом, старий перебендя перехрестився, ну що ж, отклонений юначе, у путь, не справили, ти помолився, та й кожен із нас помолився, мабуть, годі святобливі, я зрозумів, і спишних Літані і напучувань кожних, службу лукаву сліпих кобзарів, щоб не тривожити ясновельможних, шляхти під шляхти, панів під панів, в холодну колоду навіки закута, ваша прокисла, проклята славута, баюра глухих і сліпих хуторів, ваших колодязів заспані води, принада й загибель у ніч глуху. Ревійте, народи, конайте народи, і з пісною легше вмирать на шляху. А я вмирати не можу, не хочу. Смерду рабу не зламаєте карк, вам не фортеця ваш хутір, фільварк, вам не за пісню пророчу «У ваші пророцтва і дороги не вірю, убийте, розіпніть. Не вірую я в очі наш і вірою, в рабську покору століть. Вірую не кобзою, вірую не лірою, вірую полум'я серця і гнів. Моєю непишною буде офірою для смердів, для хлопів, для хропаків, малою офірою, нікчемною жертвою, бо десь аж на всохлому бідному дні водою сліпою, водою мертвою забризкано очі і серце мені. Бунти і народи, пожежі і воля, як зран Наний пес по дорогах повзу. Голодні роти серед голого поля кричать про повстання, ревуть про грозу. Ноги зламаю, серце розчавлю Такі дожену вас, такі дожену, юрмища, юрмища мужні, конаючи славлю бунти і бої, пожарища і війну. Я в очі загляну, сліпцю на не на жері, сліпий я побачив сліпецькі серця. Кінчайся, кумендіє, зганьблена ця, ведіть до дверей мене, двері, де двері. Кава, я собі аж уявила, знаєш, як дітки в школі чемний. Читають сліпців і потім згадують прочитане там у кобзарі Тараса Шевченка. Ну, це це зовсім щось, щось зовсім інше, зовсім інша енергетика, зовсім з іншого, uh -huh. скажімо так, з іншої бочки, що називається. Ну очевидно, там місцями з якими мали чи не елементи фільмів жахів. Оці ось сцени поїдання борщику в горщику. Так, ну це, ну, це таки страшнувати, Тобто, він е, насправді він е, бажан зробив те, що до нього ніхто не робив. Перед ним ніхто не робив того, що він описав просто побут цих людей. По-перше, це була таємниця Ніхто ніколи, ніколи не писав про, про те, наскільки вони жорстокі, відв'язні і насправді ну справжні такі суспільні маргінали і справжній набрід. От, ну, це абсолютно йде в розріз традиції. Причому у нього вистачає ще поруч з цим таким правдивим описом, так? у нього вистачає ще прив'язати до цього якийсь такий пафос. Ну, тобто приходить молодий ніби проситися, так, в їхню когорту, так, в їхнє кодло, як вони себе називали. От, там треба було знати мову їхню, специфічну, знову ж таки, цей, це арго, жаргон, там, або арго, арго радше, цих сліпців. Це треба, було, це треба було просто відмовитися, скажімо так, від своєї суспільної постасі, там від людської, стати, стати поза, поза суспільством. Ну, і при цьому висловлювати якісь такі речі, скажімо так. Ну, я, до речі, про цю окрему субкультуру хотіла запитати, ну, не про неї конкретно, а на цю тему. Це особливий кобзарський сленг. Взагалі, сучасному читачу так незвично написаний текст читати легко? Дуже не легко, тому що Бажан дає... Надає, що називається, попуску. Він нього рідко трапляються такі місця, якраз в цій поемі, дуже рідко трапляються місця, де можна звести подих все дуже агресивно, все дуже жваво і в темпі маршу. Мені чимось навіть реп нагадало такі знаєш, такі доволі жорстокі. Ну, скажімо так, от, власне, власне, Бажан тут, він досить такий в поетичному плані, він стрункий, він там всюди, майже всюди там дотримується римування, десь у нього збивається ритм, але це, ну, уяви собі, це було написано в 25-річному віці. Хто сучасний 25-річний поетів зможе написати такий текст, такої сили. Тобто Це важко сказати. Тобто 25 років мало хто наважиться на таке щось. Я думаю, що в випадку Божана це був дуже-дуже, скажімо так, дуже відповідальний, дуже такий Сказати виснажливий крок, ця поема тому вона замовчувалася і ним, і всією літературою. А насправді поема варта дуже дуже. Ну що, тоді нам лишається тренувати читацькі м'язи. Це був Микола Бажан, його поема сліпці. І це був Андрій Бондар, який поема сліпці Миколи Бажана читав на все добре. Твори письменників, що ви чули в цьому подкасті, незабаром зможете легально завантажити в онлайн-магазині Обрій Стор за адресою стор.обрій.ко.